Afea ez tauaikua bimila hamase eta bimila hamazazpian hegaztik ripak askarki zian, eta eitarzuna hedatu zene, eta estatiak erabakizian jaskuntzan dana batetan ahatiak ehaitia jaskuntza xano izanagatik eh, eitarzunaen emian zielakos. Barkoseko yuhartia jaskuntzan etzen eitarzunik jaleike serbutsu veterinariuek erabakizien ahate gusien ehaitia, Ausi unez azerdion erandik Elbe sindikateko Pampi Sainte Marieek. Bego si urtean eranendu go izan den kiza hori. Bi urte segidan, zenako hameste milioi ahate hilden eta hori da ere eh, ahate askuntza LPEa, bai. Bidakatia bita industriala argontan erranak izan den mesela ahate sortzen dira alde batean, gero kamiones mugitzen dira eh, hasia dira beste kuatean, begiz kamionetan emaiten dituzte eh, Giz, galkatzeko lekurat han ber gero galkatu ondoren begi zer kamioniatik gaiten dira hiltegira joiteko bas mes... Hameste aldiz, kamionetan imiltziak du, heritasuna eri, barreatu. Mobilizazio askarre izan zen, eta hiu bat jentek hoietan hautetxian dana batek trabatu zien ahaten ehaitia eta horri esker dela salbatu jaskuntza erandaikö pampi zeinte mariek. Gu berba hölbek uh, partertudu konsientzi hartze batean uh, elementuak izahitugu maa egin gainean, uh, uh, irratiemidez prentxaremidez, zekertatzen zen baina egun hartan erresistenzia mugimendori izan da hautetxia Lakoan, eta egitagak, konsumitzaileak, e, amapeko jendia eta laborariak. Jori guziak dira, ed, denen ahtian da, egeusitu egun, egun hori. Beraz, 2000 hamasazpikoa pilaen hamalao eta hogeita batian, yurtiakoa jate sanuen ehaitia, trabatzia batzia zakusatuik diapan pizteintu marri sindikateko sindikateko botzeramailia, eta katisabalgoiti ahate hazlia. Ausia baliatuenahidez hala tzeko hegasti gripaen krisiari eta oso txarra eta zerbitzu beterinarioan erresponsabilitatea eitarzunaren heredatzen.